non egurdion artsalden edo gabon entzuloei ongi etorri mugeimerrak podcastera badakizue zuen e, telefonoen bideojkoen e, saioa eta gainera gure mintza praktika ere bai hitz egiten dizuena brutal da hemendik barcelonatik eta mexikotik moreliatikaintzuten ere daier eta grabatzen duen claro orain erratean gaude erraten gaude ja. eta claro ezin, berez esan santzen nidan ezin ditugula sartu horrelako ba erreferentzia temporalak Hombre, está conmigo, baña, bueno. Egin eh, desaqueguo, temporan vida y bat, eta esan... <risa> Gaur, jai egin desaqueguo. O, eh, o sea... Eh... <risa> <risa> <risa> lege, lege honetas, va, jai hartu desaqueguo, ¿está? Bueno. Bai, ahora ingoan <risa> bai. Meña, cultura eren, defenda tzai Noski, es noski, Noski eta gainera, bas, le, saioko lehen bost-amar minutoak betetzeko, ba, paregabe ematen digulako, <risa> grabatzen gugu naste honetan, ba da, da, Halloween, ez? Edo ba, YouTube, bueno, YouTube, interneten mugitzen den audio horren arabera, ez? Feliz, Feliz Joa, Willy, ¿Cómo se dice? Feliz Halloween. Feliz Joa, willin, grupo, soy Vanessa. <risa> Zarek ikut me, me hori, baina, bai, bueno. E, Errialde zelti arretan, eta, bueno, Ir Irlandako jatarriko oztotzuela jala eta, bueno, zorritxarrez beste gehienei, ba, estatua batu edatik ritzi zaigu. E, Jaiao, ja baina, bueno, hemen, ba, bueno, pixaldatetan urbiltzen zaion beste jai mitiko eh, bat dakago, biade eh, muertoz daitzen dena. Eta, bueno, eh, ja laize izango dena hemen. Egun pare batean, pare batean edo esan duzu, den? Hore, Hore Eta, guai. eta suposatzea izango dela ba, Disneyen kokoren pelikularen antzeko berdin-berdinea edo izango da, ez da? Begira, esan behar dizut, <laughs> eh, Berez, ba, kokon aipatzen den badia diade muertoz hori mm -hmm. eta, bueno, pelikula ikusi duzune onduzuten hontzat, ba, pixkate ba, kanpozantuan eta agertzen den dekorazioa eta gazoiek. Ba Hemen nibizin nahitzen estatuan, e, Michoakango erritxo batzutan egiten den ospakizunetan dauka jatorria e, uh -huh. Eta bai, e, bueno, lore tipiko bat, e, lore laranja, laranja bat hori ba, kokona gertzen dena e, kanposantuetan santuetan, zenpazutxil daitzen dena, eta hori ba emenea asko erabiltzen da mitxakanen. Eta bai oso tipikoa da hori, ba, bueno, jendeak egiten duena da, ba... Ildakoei e, ba, kanpo joan eta normalan eramaten diete, ba, beraile guztatzen zitzaien e, janaria eta, bueno, oso polita jartzen dute kanpo santua, eta eta hori ba, pixkat, ba, galdut, e, galdutako jende horreri, galdutako ba, ba, horretza Horo itzapenera gueltatzea edo berriz eh, kontuan izatea. Mm, eta hori, dakizun ba, nera nio, hori pelikulan gutxi gora bera izlatzen da edo Disney ekin zuen nola baiteko ba versio ba, ba, oso, ez dakit, ez? Oso family friendly bat. Be, eh, azkenean bakoko da oso... Fanta fantasi askoa, o sea, ozera da, eh, ez hildakoen mundura pasatzen da, bizirik dagoen hume um, bat, orduan. Mm -hmm. Ba, er errealitatearekin azkenean, ba, daukaren zer ikusiak da hori, ba, esan duguna, kanpo eh, zentuak nola eh, dekoratzen dituzten hemen mitxakanen, eta horretaz gain, ba, gauzan e, dirik gehiago ez, baina, bueno, baintzat, ba, esentzia, do, hildakoen ak, ba, oroin izatea, ba, hori bai, e, noski mm -hmm. aipatzen da pelikulan, eta hori bai da neko fidela, zan daiteke. Eta asizara ikusten sare sozialetan, influentzerrak e, noladak, kalabera margoekin eta bartzaren, eh? hori, goratzen du, joan den urtean izan zela. Eh, Masiboa izan zen, oza, sea, alde guztitan, día de muertos, eta jende guzti... Eh, Influenzer pillo bat, hola, bai Mexikoakoak, eta bai, mm, ez dakiturmen iztanekoak, hori eh, mm -hmm. la horpegia margoturik eta jantzerik, eta bar. Hori naikoikoa da, ze, eh, bueno, hemen eh, azkenan eriotzari... Eh, Aipamena edo, bueno, egiten zailo asko, eta... Hemen Katrina da ditzen zaio, badapiskat, e, ba orika, kalabera hori kalabera edo em, hori emakume ez, illakoa baten e, pertsonifikazio hori ba, oso ikoa da hemen horrela ba, margotzea mm -hmm. emakumea bat ez zere. Horduan, uh -huh. ba hori horikoa da hemen, orduan... bueno ikusten den zea bat, apentsatzen duzela enola baiteko, ba, bueno, ba, influencerren zea, zea bat, non, ba, bueno, ba, hori, ba, ba, Halloween bezala horre mozorratzen dira, ba, ba, diade muertozen horrela mozorratzen dira, eta, a, da, super guai, super guai. vale vale bale, ba, ba, perfecto. Eta, hau esan da, ezakizteo zer gehiago esan nahi duzun? Ba, ez, ez ari tokurritzen, eh, txobertan, eh, baina, bueno, eh, ba, esan bezala azkenean, eee, eh, Bueno, uh, nari behintzat horrelako aitura apiskat ba, presente eukitzea, eta apiskati bulgazioa, apiskat egitea, ba, beti interes gara eruditzen zait. Uh -huh. Eta, eta, bueno, e, azkenean, bueno, nari partetik behintzat, berligio ba, aldea, alde bat erautzita, ba, bueno, badira, badira aitura politak, bueno, ba, azkenean delako, bai, hilden pertsona bat, e, Berdindu zer uan edo... Bai. ...ezerbait e, e, bizitzat agero zerbait dagoen pentsatuala ez, baina behintzat, ba... ...horoin menean mantentzea, gure ginez dauden pertsonak, ba hori e, beti iritzan zait... ...politadela. Uh -huh. Bai, bai, bai, bai. Eskerrak? Erligioan kontua komentatu guztune? Eskerrak, zure emazteak euskeraz ez dakiela? <risas> es... <risa> Oso, eh, no, no da, eh, azkenean, oso neutroa da esan dudan. ez dut ezen ezan, erlegioaren eh, kozera. Zan dut azkenean, ba bueno, bera bezala zinezleak direnak eta zinezleak ez garenok, ba, azkenean, ba komunian izan dezakegu, ba hori, eh, ba nire kasuan, eh, nire amona eta horrelako sorgileko pertsonak izan direnak, ba goborratzeko, Grinio hori, ba, polita iruditzen zaigula. Bari, bari, bari. bau vale, ba, izan da, e, ba, noski, ba guinen grabatu dugunez, ba, beldurrezko jokuak ekarreitugu, ez, ez daukagu retarako taimina e, e, e. ez da, nire ez zitzetan okurritu, eta hori <laughs> bentsatu da, besate dut, joez, zerre ez, erre ez izango litzateken, baina baina ez, ez dugu ez dugu retarako balio ez da. Aste <laughs> honetan, beste bi joku Eta kasu honetan, e, ni ba, gaurraziko naiz e, e, Eta aukeratu nuen joku aste honetarako Legend of the Skyfish izan du Eta da, nola baiteko, ba, zelda jokuaren e, Ba, omenaldi bat esan dezakegu nahiko xumea, nahiko txikia Baina, e, ba, bueno, ba, alde, pentsatetut alde oso positiboak dituena Eta pena merezti duela, pixka bat bizta atxo bat ematea joko honi Beraz, hori ba, nire joku ezango da, Legend of the Skyfish mm -hmm. Ba, nire aldetik, eee... Eh, ba, bueno... Beste joko estilo eta anorgilduta gero, RPGkin voltatu naiz. Eta, bueno, eee... Eh, kasu honetan, ba, Guardian Tales izaneko jokua okeratu dut A prinsipioz nahiko interesatua edo bueno, pantaiara itxatzi taokin ninduen joku hain. Gero den borrarekin, bapiskate. Utsune baltuk harkitu izkia daunak eta bueno, bapiskate hor. Gantza e, alderdi pozitiboak eta negatiboak dituen joku izango. da. Hor zondo, eta hoe sant da gogoratu ezaztue ba e, iBoxen edo Spotifyen edo Instagramen aurkitu gaitzak ezuela eta gainera ba ba bueno hau irratetik entzuten bazute ba Antzieterratiean eta Euskal Irratien sarean ere bai entzun al gaitzak ezuela beste dut Euskal Irratien sarean baina agian ez gaituzte jartzen e, osea Antzita irratetik kanpo estigu estigu te usten agian ba errekreora joaten <coughs> <laughs> ez dakit, ez dakit zepunturon. Egi esan hori e, ez du jakin oraindik. dik. E, Antxeetan bai, baina ez dakit. Kidet aurratu zara lapizkatori. <risa> Jaqueño, no tan seria, xa oraindik ez aukago datu hau Bueno, anxe terratea, euskal ratien sarekoa da. Beraz, ba, behin berez, ez sare horretan gabiltza. Sí, sí, sí, la vez ez du esang, eskorrik ez du esang. <laughs> <laughs> eta hori, e, komentatore bai, ba, ba bueno, disko, diskor zerbitzari bat dugula, eta, ba, ba dibidez, ba, Instagramatik kontaktatzen, ba, ba, diguzue, ba, horrea ba, or, sartu zaitezkete, edo, ba, esartu, baina, ba, ez dakit zuen gomendio bat jarri, edo horrelako bat ni jarretzen dut oso engantzatuta Brawl Stars jokura, eta eta bueno, ondo etorriko litzaideak, ba jolasten duen jende aurkitzea, ba ez dakit ba, ez, pizkat hobetzeko eta barrez dakat jolasteko denbora askorik, baina bueno, haldu danean, ba pizkat, ba partida 3 edo 4 partida botatzen dizkiot. Eta bueno, hori esan da. Eta musika igota. Hasiko gara Saioarekin. Legend of the Skyfish esamezela, ba, zelda jokuen ba, nola baiteko, ba, omenaldi edo bertxiooren ba, dela esan dezakegu. Laburpen txiki bezela, ba, azkenean, e, zeldaren antzera, ba, puzle eta aksiozko joku bat dugu, non? Ba, ba bueno, baz, e, goitikan ikusiko dugu gure pertsonaia, eta bidimentxotako ba, espazio batean mugituko gara, ba, palankak ikutzen, e echa garaitzen eta bar. E, jokuaren jokoaren ba bueno, argudioa eh naikotipikoa da, kasu ba, neri nolabait ba, Katulu eta horren e, or, historia hoei e, piskat goboratu dit. Kasu honetan ba, ba, gizadia, ba, bere bere ez, da, non, ez da, bere egoismoan eta ba, arrantzatzen joaten da eta e, gero eta sakonago joaten da, eta azkenean, sakon-sakonean, ba, sky fish e, monstrua e, esnatzen du, eta monstru horrek ba, bere mendekua e, nahi du, eta beraz, ba, ba, dena aurreitek arkitzen duen guztia suntsitzen du, eta hori gutxi balitzere, ba, be, beste monstru batzuk pizten ditu, bere tropak eta, eta tropaiek ba, munduaren kontrola irabazi ir, egin, egingo dute. Gure kasoan gure protagonista e, ba, bueno, ba, bale magiko batek Moon Whale edo em no las atendá eh y argiko balearen laguntzarekin, ba ba bueno, va ba, Skyfish garaitzen saiatuko da. Mekanika aldetikan, ba, bueno, esan bezala, ba, bidimentxotan ikusten den joku bat da, goitikan, zeldazarren ba, zelda antzekoa, eta ba, kasuanetan, ba, bi botoi izango ditugu lehena eta lehen desblokeatzen dena da, e, gantxo bat, e, ba, soka bat, ez, edo kate bat, ba, gantxo batekin, eta hori erabilita, ba, irleen artean mugitzen joan alko gara eh ba, bidean aurkituko ditugun nolagoiteko ba zutabe batzuk horiak eta bazutabe zutabe hoie i bagantzoa botata ba horren e, ba, bueno, helduko gara eta eh zutabe horretarantz mugitugu, mugituko gara gero e, hau audesblokeatuta desblokeatzen dugun urrengoa izango da ba ezpata bueno kasu honetan kainavera bat izango da <laughs> Eta kainaberaekin ba, ba, gure etsaaiak e, ba, bueno, garaitu galko ditugu eta bar gaininaberakin ba, e, ematen zaio eta bar e, eta gainera ba, bueno, ba, jokuan aurrera egiten dugun eean ba, desblokeableak edo e, lortuko ditugu kasunetan ez ba, ezpata hobeak e, gantxo hobea edo ba, kapa hobea ez azkenean ba, ba, bueno, hauek diskat hobetzen joaten garen enean, ba bizitza gehiago izango dugu edo eraso indargello, edo adibidez ba azkarrago bota dezakegu edo edo azkarrago mugitu gal daitezke ganchoarekin eta ba hori jokoarentzako ba garrantzitsua izango da. E, Normalean faseak aztenditugunean, eh pantailak aztenditugunean eh jartzen dugu lorako pantaila txiki bat non gure ekipamendu aldatu dezakegu. Eta ez dakit eh, agian ni naiz, baina e, nire esperintzaren arabera, ba aurrerago desblokeatzen dituzun gauzak, eh bueno eh e, dira aurrekoak desblokeatu tu tustunak baino eta claro, horregatik, ba, arraro iruditzen zait, ba, pantaila asterakoan, ba, aukera ematea. Zeren ez da iritsi momentu bat non ni kesandua, ba, pues, e, ez pata aukerago bat jarriko dut, zeren abantaila ematen dit edo gantxo azkarrago edo motelago bat jarriko dut edo, ba, bizitza gutxiago ematen didan kapa bat erabiliko dut, ez? Arraro egin zait, baina bueno, jakin ezazuela, eh, aukera hori duzuela, non, ba, bueno, ba, ba ekipamendua aldatu dezakezue, eh, ez dakit, nik ikusi ez dudan abantaia bat eh, lortzeko, edo, eh, mekanik aldetikan esamestela, ba, bueno, ba, hortikan eh, mapatik ibiliko gara, etxai eh, egaraitzen, tagantsoa botatzen, eta, eh, esan komentatu behar da, eh, mapak edo pantaiak eh, puzle moduan sortuta daudela. Orduan, ba, bono, ba, normalean puzle oso simpleak dira, ba, alde batera joan batzara, botoi bat eman, botoi horri eman dagero, ba, ez zein garaitu bar duzu, horrek ate bat irekiko dizu, eta ate horren atzean, ba, beste botoi bat dago, eta horrek aurrera egiten utziko dizu. Azkenean, esamez dela, ba, puzleak oso, oso simpleak izaten dira, Baina, jakin ezazuela, ba zela klasikoren antzera, ba apuzle ba, joku bat duzuela. Jokuan aurrera egiten dugun henean ikusiko e, du gainera ba ba pizkatuzlo hiek igotzen joango dela. E, zailtasuna ez ba, puzleak komplikatuagoak direlako, baizik eta ba, ba, pausu gehiago jarriko dizkigutelako ba, mm, mm, puzle horiek gara, e, garaitzeko edo. Pa, e, pausu estra horiek izango dira, ba etxai gehiago, e, zapaldu barditugun botoi gehiago, Edo eta, ba, dibidez, ba, pla, e, ur, urretik e, mugitzen diren plataforma batzuk agertuko dira. Eta plataforma hoieka dibidez, ba, ba, jokuan aurrera egiten dugunean. Azkarrago mugituko dira. Eta beraz, ba, bueno, zaiagoa izango da aurrera egitea. E, azkenean, e, ba, bueno, ba, esamezela, ba, botoiak zal, zapatuta, em, botoiak zapalduta em, zutabeak mugituta, eta etxaia garaituta, ba azkenean ba monstruo monstruare monstrurolaino irit chico gara eta monstrua garaitu barko izango dugu. Normalean monstruen mekanika edo e, bai, nagusien nagusi mekanika oso simpleak izaten dira eta azkar e, ikusten dira patroiak. Eh, Naiko Naiko rezak dira garatzeko, baina egia esan barba dut, eh ba, bueno, ni kostatu zait eta kostatu zait batez ere ba telefonoan mugitzeko e, Ba, da, mando batekin segurazke azkarrago izango litzateke e, telefono bateko kontroletan e, nahiko kostatu zait. mando batean badize ba, bueno, ukimena daukagula eta nolabiteko ba fit bat feedback, e, feedback bat e, sentitu dezakegula telefono baten pantailian hori ba, <laughs> simulatzea oso zaila da. Eta beraz ba, ba, esan be zela etsai e, naggususia garitzaa ez da oso zaila, Baina gida da, ba, telefono baten pantailak, ba bazaltasun extraori eh gaituela. Jokuaren helburua, ba, e, pantai, zehar e, ibiltzea izango da eta azkenean ba ba, bueno, ba, ba, ba puzleak, e, ga, e, desblokeatzea, eta azkenean ba ba etxaia e, etxa garaitzea. E, jokuko etxai nagusia, esamezela, Skyfish izango da, edo ba, ba, no e, zeruko arraia izango da, kasunetan da nola baiteko ba, morena edo angila baten antzekoa izango da, eta, hau izango da, jokuaren azken etxaila. E, jokua bi formatotan aurki dezakegu em, Google Playen, E, batetik badakagu e, Legend, Legend of the Skyfish Zero e, doaineko bertsio bat duguna, eta jokuaren e, ba, bueno, bertsio iaia berdina dena. E, eta bestetik, ba, Legend of the Skyfish Normala, e, eta gehienetan ba, bost eurotan ibiltzen dena, baina naiko maiz ba, ba, eskaintzak aurkitzen ditugu euro batean edo, ed, ed, ed, nik adibidez ba, joku hau doainean e, lortu nuen. Esk, haueetako eskaintza batean beraz ba, bueno, ba, no esan bestla e, normalean badago e, e, ba, premium bertsio bat boste eurotan dago na askotan merkeago edo, edo doan lortu dezakezuela eta Legend of the Sky fixtero badela doainineko bertsioa doainineko bertsioa eta honetan ja monetez sistema sartzen naiz e, e, publizitateeren bidez mantentzen da, Eta, hau ba, aurreratuko dut pixka bat, ba, izan dela, jokuaren e, alde negatiboena. Hau, vale? e, ba, ba, bueno, ba, saiakera ba, bakoitzaren aurretik, ba, e, agertuko zaigu pantaiatxo bat, non, esango digute e, EA Premium bertsioa erosi nahi dugun, edo eta anuntzio bat ikusi jokuan aurrera egiteko. Eta, ba, ba bueno, ba, esan bezala, Bai hiltzen gaituztenean eta berriz hasi nahi dugunean edo eta pantalla berri batasi hasiko garenean ba beti ba, publizitate bideo bat e, ikusi beharko dugu ez badugu nahi ba, premium bertsioa bertsio hori ordain du. Eta en, honetan ja, ba alde pozitibo eta negatiboetan sartuko naiz. E, gustatu zaidan aldean, ba, esan behar dugu, ba, ba, bueno, ba, Zelda Game Boy Advance eta horlako bideokonsoletako Super Nintendo ere, bai, e, Zelda jokuak gustatzen bazaizkizue, ba, seguraski jokuak asko izrutatuko duzute, zeren, ba, bueno, bai estetikoki, e, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Ba, erreferentzia hoiek ematen dizkigute eta barba segura eski ba, esamezla zelda jokuekin zarrekin disfrutatuko baduzzue ba, joku honekin asko disfrutatuko dut ere bai gainera e, ba, bueno estetikokin nahiko polita iruditu zait e, da horrelako estetika minimalista bat animazioak ere bai nahiko politak dira orokorrean ba, ba, ez daki iruditzen zait joku hau banaiko ondo ba, margotuta edo dagoela eta Eta azdaki niri gustatu zait, e, alde honetan ba, ba, asko gustatu zait, gainera esan beharra dago, jokoa ba, jokua mm, komietartean nahiko luzea dela, eta hau esan nahi ba, dut, e, azkenean joku guztia jolaztea premium bertsioan adibidez e, ba, bi ordu, bi ordu terdi eman, eman godigula, Baina, ba, bueno, ba, esan bezala, ba, ba ez bauzute premium bertxio ba, horri, ba, oita mar bideo e, publizitario bat e, ikusi beharko duzute saiakera bakoitzaren bako aurretik. Eta horrek, ba, bueno, esperientzia nahiko luztatuko du, baina, bueno, oro korrean, eta hau, esatut, ba, gustatu zei darako, ba, jokuan nahiko, ba, nahiko zintzoa irudituzak talde horretan. Ez da oso luzea, baina egia da, ba, telefono batean jolazteko eta bar. Ba, azte bat, bi aste egongo zaretela joku honetara jolazten, eta kasor, kasorretan, ba, luzapen egokia duela iruditu zait. Em, ere bai, esan behar dut, ba, eh, ba, bueno, puzleen eh, aldetikan, ba, bueno, ba, esan bezala, ez dira oso puzle zaiak, baina, eh, ba, bueno, naiko satisfaktorio izaten da, ba, puzleiek garaitzea, e... Eh, Bai egia da, ba, ba, momentu batzuetan esan duala, joe, nola luzatu dute, zera artifizialean luzatu dutela puzle hauz, zeren, ba, ba, bueno, ba, lehen pantallan adibidez, ba, bi botoi sakatu azien, eta, eta honekin aurrera egiten egin bar nuen, eta orain ba zazpi plataformatara igobar naiz, eta hogei botoi ikutu, eta gainera zazpi etxai daude, eta... E, ba, bueno, ulertzen dut jokua aurrera egiten duen duenean jokalari bezala zailtasun gehiago eskatuko dugula, baina momentu batzutan iruditu zaitere bai ba, naiz eta hori eskatu ba, ba pixat erartifizalean e, ba, luztatu dutela baina nala ere, ba, esan bezala ba, ba puzleak e, garaitzea eta bar, ez da oso zaila eta na, normalean nahiko satisfaktori izaten da uh -huh. eta, bai e, ezen dut, za, zait komentatu duzak bai, bai, bai, bota, bota gustatu zait eh joak griba baina gustatu zait eh arrantzatzen dituzula zure gantzaurekin bai bai etai, bai gantzaurekin bai gustatu zait da kit eh <laughs> kurioso eh, Bai, e, hau, ba, bueno, esan bezala, zelda bidijokutara jolastu bazarete, ba, normalan zeldan da dago bumerana, eta bumeran e, zeldan, ba, bumerana erabiltzen duzunean, normalan, ba, etxaiagapiskega delitzen da grogi, ez, e, bumeranekin ematen duzunean, kasu honetan ez da hori, baina, badago bagantxo hori, non, ba, bueno, etxaiei botatzen badi, oza, mm, horrek, e, ba, piskat, ibiltzen da, e, kasu horretan erabiltzen da, kasu Baizuek irla batetikan bestena mugitzeko, edo, e, ba, etxaiak zue gana ekartzeko, eta zure gana ekartzen dituzunean, ba, pixkat, ba, grogi gildituko dira momentu batzuetan, eta, pues, e, ba, egoten bada, normal lehen gira hurrera gaurkituko dituzue, ba, etxai batzuk direla, e, nola da, arrai globoa, edo? Ba, giztu, fubu arrai hori? Bai, bat, Bai. bai. Ba, horrelako orrelako etsai batzuk aurkituko ditugu eta etsai horiek bapuzten direnean ba zeingo diogu gure gure kainaberarekin eman eta beraz ba ba naztu barko ditugu ba, ba esan bezala mekanika horiek bai gantzoa eta bai e, ba gure kainabera edo ezpata edo aurrerago lortzen duguna e, eta orain ba, hau esan da ba, e, sartuko naiz ba, ba ez daizkidan gauzekin ez Eta lenik eta behin eta nagusiena, e, dudarik gabe, e, publizitatearen kontu izan da. Esamestela, saia e, saiakera bakoitza azten dugunean, hogeita e, segunduko publizitate bat, e, publizitate bideo bat, e, ikusi barko dugu. Eta gainera, e, nahiko konsistentzia gutxi duela iruditzen zaiz, zeren batzutan, ba, bideo hori izteko, ez? Hogeita marsegunduak basatzen direnean, bideo hori izteko ekizak, E, alde batean agertzen dira, eta gero bestetan, ba, beste aldean agertzen dira, ez? Eta azkenean, ba, ezakit, ez duzun garatzen nola behiteko, ba, modu automatiko bat non ez duzu publizitatea begiratzen, baina, ba, justo, ba, itxoetena izara, a, ogeita mar segundoa pasatzeko, ba, justo alde horretan emateko, zerren alde horretan ekizagertuko da, ez? Akaso, horretan, ez nahiko frustrante izan da, zerren, esamezela, ba, ba, ogeita mar segundu bideo bideopublizitatioak dira, eta beraz, Ba, ba, bueno, ba, esamezela, joe, eh, ba, rolloa, azka, bueno, rolloa mozten du. Mozten du, porque arizara, ba, zure rolloa jolazten, eta ba, ba, dibidez, ba, buzleak ba naiko errez pasatzen eh, eta bar, Eta, ba, ba, momentu batean, ba, mozni zu guztiz eta, ba, nere kasuan, hau ez dakit, ni normalen ez dauzkat apuntatuta, eh, ozera, markatutak hor telefonoan, ba, publizitate interesgarri zera oiek, ez, ezarpen oiek, non berez, ba, Google-ek, e, ba, zugati, zu, zure inform, zugatik duen informazioaz baliatuta, Ba, jartzen zu, berez, zuri interesatuko zaiz, zaizun ba, publizitatea, nik normalean hori dauka jarrita, eta beraz, ba, gona ez, eh, aste guztia, kripto txamponen publizitatea ikusten. <laughs> beraz, ba, izan da, bain ba, luzea, eta gainera, ba, ba, bueno, bat, ere dian, e, e, bat ere interesatzen zaidan, ba, mundu bat, kaso honetan, kripto txamponen espekulazia, eta bar. Hau esan da, e, Azken, gustatu zaidan, azken e, gauza edo, ba, normalean pantailen bukaera da. Zeren, ba, bueno, ba, pantaia gutxi horera aurrera joaten garen inean, ba, etxaiak esan den bezala, ba, etxaiak garaitzen juango gara, botoiak zapatzen eta bar, zuta zutabeak mugitzen, eta itxiko da momentu bat, non, zu pentsatzuzu, ba, pantalla bukaeran, ba, etxai nagusi bateko izango duzula, ez? Edo etxai, nola baiteko etxai bat, ez? Ba, ba, ezakit katartikoa iz e, izan berden ba amaiera bat, ez? Eta kasu ba normalean e, fase bakoitza, fase normal bakoitza amaitzen dugunean e, ba estatua bat agertuko zaigu Perez, ba jokuaren argudioren arabera ba Starfixa rayari ba boterea ematen dion nolabaiteko estatua azuk dira eta hoiek autzi bar ditugu baina eh ezai gustatu ba ba esan ba Amaiera diren garlene ba ez ez dagola nolabaiteko itsai bat garaitzeko edo. Da anticlimatikoa dela iruditzen zaite, Baina bueno, hau esan da eta eta ja konklusioetara jonda, ba jokoa asko gustatu zait eta bueno, jokoa duela denbora desenta daukat, eh? Behin baino berrero, bain baino gehiagotan holastut dut jokoen edara eta eta esan bezela, ba bueno, gustatzen jokoa da bainan, e, ba bueno, ba, esan bezala, nip asko gomendatzen duan joku bat da, normalean, e, o, ba, eskintza batean edo oso merke lortu bezakez dute, e, bestela doan aurkitu bezakez dute, eta askotan ere bai, ba, e, gero orain, ba, gameplayak eta barbilatzen bilatzen, ikusi dugun er, dugunaren arabera, ba, bai Playstation, bai Switchen eta bar aurkitu bezakez joko joku hau beraz, ba bueno, Joku gomendagarria, erraz aurkitzea, hainia, estetikoki oso polita eta bar, e, bere sekretuak ditu ere bai, noiz benka, ba, ba e, nola da, e, kofre batzuk aurkituko ditugu, ba, ba, ekipamendu gehiagorekin eta bar, eta hori, ba, esan ba, bezala, ba, pioa guztatzen zait, ez zaitan gustatzen, ba, doaineko bertsioan e, publizitatea ez dudala aguantatzen. <laughs> Eta, emendikan, eh, ba, izan barzen, ba, gomendioa, alba duzute, eh, ba, orda aineko hartu, joko honetara jolazten bazarete, zeren, ba, ez dup, neretzako ez du merezi, doa aineko bertxiora ba, agian, ba, bueno, ba, biztea atxo bat, ematen ma, eman nahi badiozue, eta berre, eh, jokoago interesatzen zaiztuen edo, ba, ba, bueno, aukera ona da, ba, doa bertsio bat izatea, da, demo modura, eh, ba, ba, ez dirua gastatzeko, baina egia da. ba, ba, hori, e, pf, pantalla bakoitza jolastu behar duzunein e, bakoitzean hogeita mar segunduko publizitate bat ikusi behar duzu, gainera, e, iltzen zaituztenean ere bai publizitatea ikusi behar duzu, beraz, ba, ba bueno, oso astu nahi du dituz zait, ez? Baina esamez dela, ba, orokorrean oso joku entreteneigarria, nire asko gustatu zait, eta, ematen dira nota, doaineko bertxioari, ba, zeibada au ordaineko bertsoari segurazki zazpi terdi bat emango nioke mañana samezela ba ba segurazki zuek jolasten baduzu joko netera jolasten bazarete eh, doañiko bertsoen jolasduko zaretenen en segurazki ba ba samezela ba ni doañiko bertsoaren nota emango dizuet eta ba auta league of the skyfish ¿Qué tal me indican? ¿Es aquí el taller eh, su eh, caldera dictadura? ¿Edo? ¿Edo? ¿Edo? tartera pasa a tu hogar a sus tenean? sea, te bueno, o sea, o no. bueno, RPG aglituza el hogar con o sea yo, ahí están. <risa> Va y, ¿gañera? Bueno, bueno. Ahorreco eh, astean, el, el Legend of the, of the Moon, jocua, analizatú nuela, Eta azte beste lehien bat, ba, ez dakit, ez, agian leien bideo e, jokoen, ba, zaga, ba <laughs> azte altzen hasi azigai, gaitzak, hasi e, algaitezke mendikan aurrera, ez broma zen. Bueno, esamez dela, ba, musika bizka jarko dugu, eta hortikan, ba, e, Guardian Tales, e, Tales. Bai, Garden, Guardian Tales, ba, Guardian Tales jokura, hongoara, daiertzekin.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 Ba, bueno, ba, brutalek ondo zen bezala, ba, nire RPG-ri huelta eh, Guardian Tales izaneko jokuaren eskutik genoan gaudut. Kasuanetan, ba, RPG-a, puzleak eta umore nahiko berezia ba, nazten dituen joku honetan, ba, Gong Studio indonesiako garatzaileak, ba... Bueno, neko proposamen, hasieran eran behintzat, e, ba, neko joko haritxatxi eta amanten du ninduen joko bat e, proposatzen digu, baina ba, zoritxarrez, ba, aurrere egin ahela, ba, butxuneak edo akatzak aurkitzen joan naiz eta, bueno, pixka eta azaltzen saiatuko naiz. Hasieran e, ba eroi batekin hasiko gara, gudaria edo, bueno, rpg Ba, enborrookaari ohiko hori eta ba pasako ditugu lehen faseak eta bueno, jokoari pixkat. Okku joko hoei buruz priblia gehiago ikasten joango gara. eta bueno, ikusiko ikusi dugu nola ba historia nagusian e, behinza lehen kapituloan, ba, Anterbury izeneko alegiazko errenuu batean kokatuko gara, Bapatean, ba, papate, inbasoreak izaneko, ba, muz, alinigena batzuk edo kanpotar batzuk ba, erasotuko erazutu, dute errainua harkatu eta ba, gurelguru arkari hauek e, son izango da e, historian aurrara eginez. E, Kapitulo bakoitzak, atal ba, ezberdinak izango ditu E, atal nagusiak ongo dira ali batetik nan ba, aurkariak suntzitzeaz gain ba, puzle batzuk ere gain ditu beharko ditugu mapa aurrera egiteko eta bueno eh fiska ventean e, ni eh eh kapituloetan ba bentzan, e, E, Puzzlogiek, ba, elementu komunaak izango ditutze, tamaina ezberdinetako arrokak, bombak, e, lastargi edo antortxak, hau interneten behiratu izan dut, ez, e, lastargia. Eta hauek piztego, ba, ere edu, edukiontzi batzuk egongo dira, Eta, bueno, e, bestetik, borrokoi ba, dago kionez gu ba, pertsona bat kontrolatuko dugu eta aztertu ditudan beste joku askotan bezala ba, pantaiek ezkerra aldean ba, mugitzeko joistika edo agertuko zaigu eta eskuni aldean ba, iru boto izango ditugu, pixkatan diagoa izango dugu ba, normalan korri egiteko edo mapan zeharra azkarra gumbugitzeko arabeliko duguna, eta batzutan, ba, e, paritagatera da urbitzen garenean, basalto hiteko aukera izango dugu, eta, bueno, horrelako komandoak gainditzeko aukera emango digu e, butoi horrek, eta, bestetik, ba, e, eraso botoia izango dugu ondoan, eta bere gainean, ba, eraso berezia aktibatzeko botoia, Erabiltzen ari garen eroiaren arabera bad aldatzen joango dena eraso hori, eta, bueno, ba, pixka eta aukara izango dugu. Ba, Erai berriak lortu ala ba, pixkaat ikusteko zein, gehiago usta atzen zaigun zen zu horretan erabiltzeko. Ikusten nahi zen e... arabera, e, ba, diez, e, <coughs> zeak, gerlariak dakan eraso berezia, zer da, nola ba, sigilo edo isilezko isi eraso bat? edo horrelako mekanikak sartzen dituzte, adibes, atzetikana rapatzen behar dituzue txaiak, ba, ba nola baiteko beste eraso bat ematen dizu edo? Ni Ustak, nioztet, maia, e, eh, bueno, gara ipatuko dutendo, hori, eh, izarrak edo handiitu aldizkiozula edo gehitu aldizkiozula zure eh, pertsonaiari eta uste dut horrek eh, E, ere aldatzen duela, edo o, onagazbait hobetzen duela zure pertsonaileak izango duen e, eraso berezi horiz, e, uste eta neukan erazo berezia ba, gudariarekin ez da orain daukadan berdina, uste aldatu egin dela, ordon hori igualda izarrez zigo du alako e, pertsonailea. Mm -hmm. Edo, edo, bueno, idi mentzto orriru taite sagit eta gero ba, esan bezala ba tal nagusiak daude alde batetik eta beste bestetik ba pasa motzagoak eta tal motzagoak ba bi moduan egiten dutenak eta hoietan ba, na, bueno, nahiko azkarra izango da hor eta eingo duguna da ba mapatxo bat engaraitu e, Ba, hori etxe garaitzen joan da, eta horrez da putzilerik izango zara, nahiko azkarra izango dira ataloiek. Eta gero, eh, jokuan aurrera egin ala, ba, balea bide ezberdinak lortzen joango gara eta horrekin ba, barrokalari gehiago gehitzeko eta eh, Bueno, ez ezan, nire taldean aldean, ba, maxte dut, maksimo horrein e, lau borrok alari izatera hitxen aitekela. Eta horretaz bain, ba, eroi berriak lortzen joan gogara. E, Batzuk, ba, historian aguztian aurrera egin ba, bueno, dut eta ba, besteak, gero gero gerai patuko dut, hori invokazioa edo beste joku eta izan dugun ba, eroiak behitzeko aukera hori ez. Ondela, mm -hmm. e, e, bueno... Baina uh, ez duk um, egin manjagotan aipatu zu gatxapon sistema edo hori egon, gira aipatuko dugu handari. Bai, esan bai. bai, bar nuen, ba, eh, ematen duela, nola baitz, ez dakit Genshin Impact jokura bizak gora ekartzen dut. Zeren azkenean, ba, ba, antzekoa da, bueno, grafikoki ez berdina noski, baina e, ba, azkenean, ba, gure eroi talde bat egingo du, kasunetan, Ez dakit, e, lau eroira mate dituzunean, baina bintzat, dirudi, ba, bi eramaten dituzunean, ba, bata bestearen atzatik joaten dela, ez, hilara batean. Bai, eta, batutun bueno, dira alkarrekin, bai, pixean. Bai, gensin inpekten kasuan, bai, ba, pertsonai bakarra ikusiko dugu eta hori ba, ba, borrokan aldatu dezakegu baina kasuanetan, bai, ba, ez dakiz, jolas modu ba, antzekoa ematen du, ez? Ezin komparaketa egin hori, eze hori hindikezut so Genshin Impact probatu, un gogo daukat, baina bañe... baina, buena, rene... usta, ezkaratu nuela Playtako, baina, bueno, azkenan ez tako ator misteko eta ezin izan dut probatu eta eta ez ezin dizut hor Bai, bai, bai, bale, bai, vale, bai, vale, bai, vale. okay. ez, haten nun? Ba, kaso horretan, bueno, ba, ba, ba, antzekoa ematen duela, hori e, ba, ba, pertsoneiak eramati dituzula, pertsona behar bere eraso magikoak dituela ere bai, bere eraso normalak, ez? Eta pixkat ba hori kombinatzen joan behar zarela, ez? Bai, bai. Igual nire akatzietako joko honekin, nizan da ez du alak ekin, ba, mota ez borroka lariak kombinatzen, eta bueno, gero pixkat aipatuko dut hori ba, e, eh mota ezberdinetan ba ere ba bueno eh elementu ezberdinetako gorrokalariak lotzen jongo gara eta hori horrekin pisoak jolastea gomendagarria da ba, eh modu batzuetan aurre egiteko eta igual horrek pizkat zauldu dit eh nisa ja tunait za ba ez zaltar eh arrautasun e, handiagoko E, borukalararikin bana taldea egiten eta horrekin aurrera egiten, baina igual, igual hori etzen e, estrategiarik onena. Mm. Eta Ikusten naen zen ez gainera, hori, ba, ba, ez dut esango dominatzea, baina pixka horretan hobettzea, ba, ba, ordu pile bat hartu bar direla ematen duez? bai, bai, bai entsozioen dit bai, aurrera egiteko eta... Eh, eskautzen dizula kapitulo eh, zakit, eh, joko modu berri bakoitza desblogeatzeko ba, kapituloak handi zen jun behar zara pixka eta aurrera gine alan, eh, eh, ez da horren azkarra mm -hmm. eh, eh, edo bueno, ez dituzu horren azkarra indibituko atalak eta kapituloak ordoan denbora da eskautuko dizu azkenean mm -hmm. Eta ikustan ere ere bai eh? graficoki oso joku polita ematen duela, ez? Bai polita da, eh? bai, bai. Ematen neko... du bat zuetan eh, nola bai ba, ba, bi dimentsiotako, ba, ba, esan bezala, ba Super Nintendo edo, edo, edo eta, ez? Ez, ez, zueta, ez zuetabiok Nintendo DS era jolazten ginen ean, ez? Nola bai teko graficoiek, bai, gero momentu bat ere bai, bai iru efektuak egiten ditu, Hori guztia ba, nolabaiteko pixel arte estetika batekin hasten du, neko, neko polita. Mhm. Mm bai bai estetika izan bai, bai aldatu perspektiban dugu. Baia bueno, ba utzikate berriak lortzeko modua aipatuz, mm -hmm. ba, beste joku askotan bezala ba inv invocazioa egiteko ordoan ba imokazio bakarra egin dezakegu edo ta baliabide ba, liagide, ba gehiago piatzen saiatu baiteske eta horrekin ba inbokazio egin eta suposatzen da hori eskat ba eroiobeak lortzeko bere izango genukela mm -hmm. eta bueno foku honetan ba eh bueno, ba, mota izango ditugu arruntak arraroak eta apartekoak. Bestetik ere baditugu e, eroi motak zenbetzela, eta bestetik baditugu ere bort e, bortkatu e, e, elementuak ez, Ero, eroi bakoitzak ba, elementu bat izango du, mm -hmm. e, sal, eroi mota baten salbo eskenarekin, ba, bueno, pixkat Pokemon jokoak, koalaztu dituzuenok, ditu ok, ba, e, presente izango zuen ba, e, Pokemon normalak eta pitzkeat horren ba, baliok ideal litzatekaina ba, borrekolarin arruntak edo normalak izango ditugu eta besteak e, ba, izango ba, ditugu e, lurra, zua, ura, argia eta iuntasuna elementuetakoak izango dira eta haipatzen ba, bueno, e, hasi nahi zen bezala, ba, pasarte ba, batzuk e, besteak baino eraginkorragoak izango dira ta, ta, jokuak, ba, auk, mango eta jokuak aukerea emango digu taldeako zeratzeko eta ta, talde, ba, piskat eroi ezberdinak nahazteko eta talde piskat horrekatuagoak sortuz. Mm -hmm. A, ikusten gustatzen denez da, oza, oso sakona da, e, parametro pilla ba daude, bai modifikatzeko, bai norbait ba gure indarra ez e, igotzeko eta bar, alde batetikan hori kombin, pertsonaien kombinazio hori, bestetikan ba, e, ba, ekipamendu kombinazio hori eta gainera, ba, ba, pertsonaia oea pertsonaia hobetzen dugun edo eta ba be, e, ze indarra ze indar e, indarra duen, edo Bai, bai, hori da. Eta elementuak eta eraso soberetziak eta arrelako. Osa, nabardura, nial, batez ero bueno, horrein analizia prestatzen, irestean egon nahi konturatu naiz. Ba, bueno, ba, alderdi pila bat eta nabardura pila bat dituela jokoak. Eta, bueno, hori alderdi positiboan sartuko dut nazki. Osa, azkenean, ba, bueno, prinsipio, azpertzeko, Okerarik emango ez eta baina, bueno, gara ipatuko dugu ba, igual horren positiboa ez, ez den alderdi bat. E, eta, bueno, e, ataletan eta beste jokun moduetan sartzeko, ba, e, joku honetako energia edo kafeek ikarrak izango dira. Ka, ka, ka, bueno, hori, kafetazatxo bat hartuz edo eh gasatutuz ba joango naiz eh modu ezberdinetan borokatzera eta esan bezala ba jetan aurreraa iteko ba, beharko dugu du energiago, baina ia zan, ba, egunero sartzen bada jokoan ba, emango dizkigute eh kikarauek eta eta ba, modu askodel eta bueno, Nik, egin eh, egunetan ez dut torrenbeste jo jolaztu jokoa eta eta, eta, milla energiak puntu ditu da horpillatu horiak. Orduan, bueno. Jolazteko behar baino geila goi ahi, egin? Bai, bai, bai. Ego egunean, egin man hor dizkiozu, edo, ez duzu horiek izango, ba, nah. Ego egunean jolaztu nahi duzun ordu edo, edo dokozun denbora hori ba, joku hain sartzeko zuzunean gara zer egin ingoz, edo guztian ba bait, animatzen zaitu jokuak, ba jolasteko, eta ez da gertatzen beste joku ebat zutan bezala ba, itxaren behar duzula, edo, bueno, ba, pixka eta arrapatu behar zaitu jokuak, ba azkenean nek askar bukatzen duzula energia eta itxaren behar duzu betetzera, Mm -hmm. edo gastatu da duzu energia lortzeko eta eskasunetan ez. Bueno, vale, vale, vale, vale. Santselo eh, ah, txen, falta zaita da monetizazio sistema. Eh, bi joku bi mota nagusi izango ditu joko honetan, batetik chanponak eta bestetik gemak. Mm -hmm. Ba, emak erabiliz, ere eroi berriak lortzea posible da, orduan. Bueno. Ez da horren besteko eh, araz da zentzu barretan. Eta, bueno, ea, historien hausian aurrera gineala, hafoko ba, modu berriak desbloketzen gara. Lehena edo, arraia edo grieta gazteleraz izango da, eta bertan, ba, el, baliabide ezberdinak lortu ahal izango ditugu, batetan, mono ba, txamponak lortuko ditugu, bestetan ba, ekipamendua hobetzeko baliabideak, bestetik ba, esunatzeko jetuak, eta bestetik baita ba, evoluzionatzeko pertsonaizatiak edo e, evoluzioan, e, uste eta asturzaidea az, lapixera eta ipatza bari eh igotzeko, gihotzeko eh ba kon barko hori pijiatzen ba, e, pertsonaien sati horiek eta bon naiko exena laba fun alitzen ba, gure pertsonaia igotzen eta ez dakit eh irustala ba eh evoluzioan barkoak ba, azkenean ba, Izar berri bat e, izateko gure pertsona ere eta gero eta raro tasun handiago izan ba, baliabidea gehiago edo edo zailagoa izango da bintzat baliabidea horiek lortzen. E, ta, bueno, e, mendik ja igual sa, sartuko nahiz ba, alderti positibo eta negatiboetan Zon so, bueno, berbala igual e, kasu honetan arraroa egiten zaiz e batzutan, ba, nik positiboak edo nerioso ideia positibo aultzi duten jokoak, ba, azaltzea asaltzea zait, eta da kasu honetan, ba egindooan deskribapen horrekin dut nahiko eh jokoaren itzura positibo aultzi duela, eta kasu honetan ba agar, lortzen duan, ba fisikat ikustea zen izan den nire borroka, barne borroka joku honekin. Hmm. E, Pozbitioa esan bezala ba, jokomota ugari dituela, jolaz modu pila eskaintzen izkigu jokuak eta esan bezala ba. e, jokuan interesatuak jaretzen badugu, ba, ez gara espertuko joku honetara jolazten. E, aitpatutako moduetaz gain, ba bueno, igual da pixka simplea, baina bueno, e, aukera, aukera maten digu jokuak, ba horrian ba bat eraikitzeko eh ze bueno, eh lortu hala, ba, Asirako herri horretan edo zonalde horretan agertzen joango dira eta e, bako gomodo horretan ba laguntasun puntuakide edo izango dira erabiliko ditugunak e, eraikinak sortzeko eta eta hori bueno, ba, gure eroiak izango dira horko erritarrak hein batean eta negatiboetan sartzen igual ez dira alderdi negatibo goieribانيا baina bai dira e, pitxuat, ba azkenan nere joko esperientzia pitsuat e, aspergarrea do, bueno, azkenean eh, motivazioa dauken du dira atena jolasteko. Ze, azkotan eipatu eh, dugu, eh, ez da joku bakarra nozki, baina gatsapon sistema eh, presentea da joku honetan eren, hon, ba, azkenean gu dario beak lortzeko modua a, aleatorio egia da, eh, oza, zu egoten zara denbora azko gemak eta Eh, jokuan hokoan aurrera egiten eh balea PH-zego ta azkenean ba. igual eh le ba. lortuko zu borrokalari aparteko bat baina gero urrengo 3 edo 4 invocazioetan ba bakarrik lortuko ditu zu eh, normalak eta arruntzen bat igual orthic solte baina ez right. errinter ez. ges right, gainera loteria badala bai, loterio dela hori da, eta, eta azkenean, ba bona, e, bona analizia hauek egindak, oitzen joan garaan ikuste, baleabideak e, bai, erosteko aukera horkituko zuera jokoaetan, eta bona, azkenean niri, e, edo, bona, nik garrantzia gehien ematen dira gana da, E, horrek de, desparekotasun bat sortzen badu edo agantaiak nabarmena ematen badizu, e, eta azken ordu asko eslartu arren, hor ba, da duen jokalariaren maiara iristea, hia mm. ba, ezin ezko agertatzen bada, hor ba, nik usteia bona, adoz jarri garela hor ba, sartzen da pixka free-to-playaren Eh, terminologia, ez? Osa, bai. Bai, azkenean eh, sartu alde, osea, jo, doan jolastu al duzu la astorikabe, baina eh, ba, no normalean eta askotan ba ez pay to win, baina desoreka handia egoten dela, ba ordaintzen duenaren eta ba doan jolastendurenen artean, ez? Pero pero pitch one shot no embargo to win iso, barkote, free to play. Baina bai, eh, azkenean E, ba horrek pixkati hilundu du ere esperientzia, ze, bueno, gain, gaineran, horreri gehitzen badiagu, ba, pixkat zaierin zaidala. Prinsipioz, e, ba, zuke petuzun bezala Legend of Skyfishen, ba, puztileak edo ez dira oso da, bueno, bueltabatzuk eman bar dituzu mapan zehar, ba esan bezala batzutan arroka batzuk, edo, A. Arroka oso handiak e, dituzu eta horiek izin dituzu zure borrokalarearekin zuzenan zuntxitu. Txikienak mm. baina nahiko azkar lortzen duzu e, forma bat horiek e, zuntxitzeko. Baina zai, e, handiagoekin, ba, buelta e, batzuk eman bar dituzu, e, le, le, leku batzuetan ba, ba, beste arrokatxoak mugitu eta bombak erabiliz batzutan ere hau ba, egzun ba, txitzeko. Eta egitean baiari irugarren kapituloan ba, pixkat e, trabatu naiz joku honekin. Eta ez dut, zailtasun hori ez dut erabiliko, e, bueno, azkenean jo, jokuaren orko joateko ez da gutxe gore, baina bai, bai, pixi, e, bueno, e, aile nahi desparekotasun horita, azkenan eta ba, azkenean, pixka trabatuna izenez, ba, bi gautzak elkartu dira desmotivatzeko, do, gogorik ez emateko, eta azkenean, e, uste dut, kapitulu hori gainditu behar noela, ba, e, ba, pixka dut, beste jokalarien aurka arritu ahal izateko, eta azkenean, ba, esan bezala desparekotasun eta oso handia den free-to-play bat, eta hor da jokalari baten artean. Ba uste dut, e, ba, beste jokalarian aurka jolasteko haukera dagonean, ba harren nabarmenago haiten dela ezberdintasunari. Zer, bueno, haurea e, ba, perda ingo dut, horrengo astean haipagai izango den jokuak, ba, ba daukare erosketak egiteko aukera, baina azkenean jolaz moduak individualak dira, eta orduan ba horrek esperientzia ez du hor nere iritziz ez du horren beste aldatzen, igual bai ingodugu, bapixat beranduago, polikiago e, garatzen, aurrera egita jokoan, baina ez, ez du horren beste e, markatzen ikuste, ba despareko eta zen hori. Mhm. Eta bueno, eh beraz ba guztia kontutan hartuta, ba azkenan ba 6 batean geldituko da. Ba, ordezko sustea aste honetako saioa Eh, Legend of the Skyfish eta Guardian Tales biak Androiden, biak doan jolazteko aukera du duztutena eta, ba, bueno, komentatu barko dugu agien datorrengo saioan ba, ba, hau irratian entzuntetan ma eta seguraski, ba, ba, luztatuko gara irratiak ematen digun denbora baino gehiago ah, ba, ez kitaz, interneten entzuteko <laughs> faltazen dena ez bai, bai, bai Bueno, ja. go, go ezazue, beti ba, e, ba bueno, gora e, tu ezazuet beti ez dela, ba bueno, em Spotifyen aurkitu gaitzak ez zuela, ere bai datorn astean entzuten gara eta uk abeste honekin gustatzen ditut egu. Ah, jo.